Lehen sentimenduak oinu da sinisten sobera <laughs> etxean naitzela, Euskal Herria naitzela, eta, eta orain burua hortara egokitzen, lehenik familiarekin gozatzen, eta gero ingurukoekin berriz ere harromanak lotzen. Atxiloketa dela eta, gibelilat jauzibat egiteko, ze irakurketa, zertako egoitz urrutiko etxea atxilotua izan da? Aztekin ba, nik uste dut lehenik taben, e, komunikazio arrastatze bat izan dela ni antxu bi urte Parisen bizitzen nintela nintzen ean e, universitatean ikaskatak egiten ari nintzen masterbi bat e, pasatzen ari nintzen eta hor universiteteko lanetan sartua nintzen lan bat ere banuen eta eta Parisen arrund bizitza Arrunta egiten nuen, beraz e, niki in interpretazioa da Espainiako hautezkundak urbiltzen direla, urbiltzen direla eta frantxez gobernuan errokatu dela Espainiako gobernuak zuen behar batekin eta etala, arrestatze hori e egin dute, agira, aski da ikuste arrestatze egun berean frantziako eta espainiako barne ministroak elgarrikin egin dut egin izenpetuzuten agiria aski mitxia denak horrelako kasuetan eta Zuta, agiri horrek berak argi adirazten du zein zen eh, arrestatzu horren elburua. Beraz, zoai, eta kampuan hiz, zer baldintzetan eh, librea utzi hiz, mugimendu aldetik, eta? Erraitegi, erraiteko ezakigu, erraiteko, ezakigu, erraiteko, ezakigu, erraiteko, eguriz, ez da baldintza berezirik. Eban, eh, aferadani arrestatu dutela horrein, bo, iruzzigor baditu, eta iruzzigor horien inguran batzen nindu arrestatza egindu, eta arrestatza egindu horien inguran leberatu zuene askatasuraen epaileak, eta guk horri deia ezarri genion Orban, Deia ezartzerakoan, hain bat elementu ezarri genituen aurrean, prozeduran akatzak badira, abukatzeakor prozeduran akatz perrastatxe bat dituzte, eta beraz, eh, prozedura akatz horien inguruan erabakia ezartzea gatik, erabaki dute guk egin ginen askatasunan eskareari ematea, nendenbora batean. Eta, beraz, iduriz momentuan ez da baldin zabelezirik. Ordo, nik erbidea parixen dut. Ordo, nomalka ondoko gunetan berriz parixetai goberko dut. Eta, betan, handieko lehen desmartxak uzeak marko ditut ondoko hilabetetan izan dituan epaik eta ibegira. Baina, momentuan, zugu setasunga egitik, baina iduriz ez da deus berezirik ez. Ez dut derekurik euskal harri datortzeko Adorz, haipatu dituk uh, datorren hilabeteetan diatekian epaiketak, hortaz, zer dakik, nola frantzea justizia edo espanolak, edo zer uh, zerta bahoa, badakik? Ben, nik hiruzi gorukan ditut, beraz, eh, lau, lau eta sei urtekoak, bo, ben, eh, unkoliei niko posizio nindutenean, eta beraz, horrein eh, epaiketak berriz eginean dira, horreta, bidataba ditut abenduaren lauko, Ainsigurere gibela pena galdetuko dugu defentsa prestatzeko denbura ukan dezagun. Eta gero beste paiketa zerbait berezia da, ze berezukan noen bi urteko zigor bat, eta fiskalak edo prokuradurak da egin zuen zigor horri, eta sei urtetara tigantzuten. Udanko egin duguna da, galdetu dugu berriz ere paiketa egitea bi urteko zigorra eman zidan epai edo mailan mai ez Korre eta hiri zorion harto izan da, beraz eh, auzio hori otsila izenen niteke. Orna momentan diitudan iruzziggorrakoriri dira billa urtekoa eta eta eta hirugugaren bat bi urtekoa.